Errepidean ez ezik, Santiago Zubiko espaloietatik doazen ibiltaria kontrolatzen bitu poliziak ere. Baina ez dute besterik muga arkatzeko, atzodanik, euskotreneko topo hartzeko bederen. Halere egunerokoan unkituenak endaian bizibiren milaka egualdeko mugaze indiko langileak dira. Kesu dira, jezazpiak eragiten dizkien trabekin polizia kontrolak batetik eta garraio publikoa blokatorik bestetik, batzuk hernanin lan egiten duen nagore bezala, jezazpia bukatu bitartean, Gipuzako senideen etxeetan egitea erabaki dute. Bueno, ba, ez erabaki gurasoak Gipuzkoan soa Gipuzko hamilzidean Gipuzko angelitzea lotan egon batzuk, zekulako hierra gaude bat ezaren daiatik ateatzeko. Ego ez da esartzeko, ateratzeko ezaimeste, baina adibidez ostiralean e, kilometro bat baino gutxi boriteko berreita marbinetu pasan izun. Endaiera iristeko orduan ba, bueno, orixi ingo dute dipuzkoan gelitulotan, iruz palau da gunez, bukatu arte eta hori da. Enzirazkenean egunero, endaiera iristeko ordu bete baino gehiago galtzen maretu asko da. Beste batzuk aldiz, gipuzkoan loegin ezin dutelarik, muga birritan zerkatu behar dute egunero. Eta jesazpiak aldaketak ekarri dizkie. Ba, nere bizia aldatzen da bai. Azte hontan, dan aldre dana. Dan, dan, dan, dan. Bueno, banetzat, egi esoteko bat da historiogu zia. Zerzi, ni agunero jubar nahi zonostiara, goizko sortietan lanera, eta normalez, kotxez pasatzen un muga gero iruna entrenartzeko, Eta guain, bildurrez. Muga, bueno, pasatu, nigu zate egoaldia pasatzea rexadala, baina itzultzeko eonde izkin araztokin, bildurtu eta, ba, bueno, bat gaurrezinez, topoz joaten, orduan, suposatzen dit, etxepik. Piko bera ino, oinez joatean, joatea, ordu erdi bat, oita magozun ditu, oin ez joatea, kero topo hartzeko dut uste daino joatea. Hala ere, oso lazei zegoen muga, orta. Eta iruditzen za, ezakiz, inoiz baina, kotxe gutxiago dagoela, jende gutxiago dagoela kalean, jendea beldortu da, ezagun asko, ba, nahiz eta hemen, endaian eta egoaldean lan egiten dutenak, asko joan diak, etxera, lagun baten etxera. Kontrolak eta trabak denak dira erritarren dako, bide, espaloi eta garraio publikoan ere. Eta bidazo aibaiari dago kione, zertzaintzak eta guardia zibilak kontrolatzen buten bitartean, Santiago Zubialdamenean dagoen, Santiago Tarra Elkarteak ere, Birauismoikaztarua, ikastaroak bertan berautzi eta elkarteko ontziralekoa istea erabakidu astebetez.